ערב טוב, השעה שש, כאן עמק חפר. אופקר. אופקר. אופקר התחיל בעבר. כבד בקר. דג נמולה. חוקרטיס טיסה. אך מעתה בכל קורכבן של אופקר. מתוס שבע עשר. בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעתה בכל קור של אופקר מפה, מפה, מפה. של אזור מפה. המדבר כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, לייבשה למחוק את המיותר ולנסוע למדבר שעל כל מכר נסיעה עם אופקר שעת ארבעים שעדים דומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה. שלושה! שלושה! במסגרת משחק הרדיו טובים השניים. השניים! השניים! השניים! אין ספק אחד כאן מיותר. נפתח איפה בקומפניון. קומפניון! קפצץ! אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ. השעה תשע לפי שעון מנטול, השעה תשע לפי שעון חול. מי אתה תוכל להשתמש בשעון חול? ליד לשבת הים. בשבת וביום חול. ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים. האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר? בסדר. חסכוני יותר? בסדר. אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפך עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול. ימין ושמאל. תני לגבר שעון חול. רק חול והחול. מוצר מצוין של חולודנקו כמובן. יש לי שאלה, למה לקו המצרים <מצרים> על הים חמישים מכות? ובאוויר 250 מכות. כי הרדאר שלהם הלך פייפן? לא. כי הפיקוד היה שווה ל... לא, לא, לא, לא, לא. אם כן, מדוע? כי הם אכלו לוקשים, לא מתוצרת בית החרושת לוקשון. על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון. עדים ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל? גל? איתן כרמלי מחיפה. בקבוק טסס שהחתיק איכותא שערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הטבען שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוונה ותיק, אך לפני שחשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה? קנאו דגליים מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים, הצליחו למשות את השופט עדיני ממצולות הכינרה. מוספים לנו כי השופט עדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז. שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב. שבוע טוב. אליה. פתח השבוע. עם מחזיק מפתחות. איך? אני יודע איך! אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות ברגים, מפתחות שבדיים, סכוי, או פאה נוחרית אנחנו מודים לחם זרעונית נקי מקמח, אך ידדו שסיכות ראש ושפע לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית! מתנה שימושית! מתנה מהפכנית! של חברת זרעונית! קניתי זרעונית, יש לי פעה נוכלית! קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער! <קניתי> <כיכר, צמח> הלו <השיער> זרעונית, תשמע! הבעיה שקנית הוחלפה בקרחת! חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית מי שבא, בא. כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון. נחשת נכון? כן. מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת לנחש לבדך שניים עשר מחושים זו הפעם השלישית. כן. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום? לא, לא, לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחלק בבלטות, ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לצאת. אני מבין, אני יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. כן. בקיץ, בקיץ אני לוקח את כל הילדים לים. יש גולים. אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחת, אני יושב אחת. ואם יוצאים שניים, אני יושב שניים. ואם אף אחד לא יוצא, נו, אז איקס. בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמה אל. אגב, התגלחת. תהיי לך. אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרות בסכין הגילוח קוקסינן. הסכין לאישה הגברית קוקסינל, קוקסינל הסכיר ולאחר הגילוח חרצן משמש כלוי עטוף בעליך סמיובשים יעניק ליל חייך סומק נערים הסתמקי עם חרצן קוקסינל קוקסינל, לכל אישה גבי שיתות יפה צ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ'אצ' הם נטול כופאים. לא תודה, אנחנו רעבים. יש לי מיץ נטול מיצים! אנחנו רוצים שואית, עם הרבה שואית! דיים תמיד וחד תמיד, העם מחליט מה רק האם חשבת, גברתי, שעור פנייך יכול להיות גם ירוק? וכן מעתה אורות בכל הצבעים, האי סגולה, האי ורוד ורוד, חברת אור ורוד מגישה אור ירוק. ואנחנו שמחים לארח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967. מר, מר, מר מורנו, מורנו, בבקשה. גשב, בבקשה מורנו, מורנו, בבקשה. <laughs> אני אעזור לך <מורנו>. לדבר. <laughs> <laughs> <laughs> מר מורנו, אני בטוח שמאזיננו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זאג נהיר. קודם כל אני רוצה ל... זה עומד? כן, כן, מר מור. אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס. מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה? כן. המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף, במהירות של מאה ואני... מאה כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזים. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור. ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות באין כניסה ובזהירות רבה עקבתי שלושה אוטובוסים ו... איפה אתה עולה? תמשיך, תמשיך, נורא. אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות אז אני עקבתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן ופתאום אני רואה איש השכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה. כן. אז אני לא איבדתי את העשתונות שלי, והשתמשתי בפתגם הידוע, ועדרת פני שכנה. כן. אז אני... אז אתה, אתה עדרת אותה, כן? אה, לא, לא, לא. אני חרשתי ו... ועדרתי <laughs> הכל, הכל, גרפתי גם הכל, <laughs> ו... ואני נכנסתי בזהירות בוויטרינה של הקונדיטוריה, <laughs> והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבוג. תודה רבה לך, מר מורנו. תודה, תודה. אני יכול למסור דרישת שלום? לא, לא, לא, לא, מורנו. דרישת שלום לאימא שלי ולאח שלי ולמרים ולתלמה ולדוצ'ה ולכולם, שתהיו בריאים. מורנו. לנאפולי! לגנואה! חיפה, חיפה, לאלעריש, לרמדה, לשטיין, לג'נין! כולה תורה לשעור על שם, לסואץ! עשה חיים, סע, בזחלמים!